133-cü məzmur Davudun ziyarət nəğməsi Nə yaxşıdır, Nə xoşdır qardaş olub bir yaşamaq. Belə yaşamaq qiymətli yax kimidir. O yax ki, Başa çəkilib, Saqqala, Harının saqqalından paltarının yaxasına axırdı. Sanki Xirmondağının şəhi, Siyon dağlarına düşür. Çünki Rəbb buyurub ki, bu məkana bərəkət, əbədi həyat verilsin.